Привозить товару повен човен і соли в мішки напакованої, і курток дорогих шкіряних, надзвичайно акуратно і зграбно пошитих, таких лискучих та пригарних, що тільки гридні князеві у них потім ходять. Не те, що смердові нікчемному, а й вільному чоловікові до такої одежі зась. Так от, як відплив керюха вниз рікою, то наступного дня його дівчина. Янка Растаманка на роботу не вийшла. Ну, вона й раніше не вельми до тієї роботи рвалася. Так хіба, щоб десятники відчепилися. Вийде, за кошика візьметься, ну, ніби землю носити. А сама в небо понад Трухан-Айлендом все собі дивиться. Її штурхнуть, штовхнуть, підженуть, а ну, вона кошика неповного піднесе і з краю дамби висипе а потім знову стоїть, руку під бік, та у небо дивляється. А цього ранку Янка Растаманка й зовсім берега пустилася. Під її вікнами десятники цілий концерт влаштували. І в бубни били, і в свистки свистали, і камінці дрібні у віконне скло жбурляли. Потім з'явився звідкись Азар'ян, розлючений, увірвався до помешкання, але Янки там не виявилося. Десь гайнула ще з раннього рання, не дожидаючись бубнів десятницьких. Ну, тут уже зовсім Мазар'ян розпінився, роз'юшився. Мало того, що коли Кирюха у граді, то ця вертихвістка не чому має пільги через день на будівництво виходити. Та й тепер ось, як немає її покровителя, вона так відверто своїм обов'язком нехтує. Ні, так більше тривати не може. Не може й не буде так більше тривати. Тож свиснув Азар'ян пахолкам своїм, і кинулися вони на всі боки, розлетілись на конях янку утекло шукати. На боків тих не так то й багато, бо нікуди з граду подітися, коли човна не маєш. Ні вгору, ні у низ те, чієї вона помандрувати не могла. У поруйновану частину граду їй йти нема, Ось що? лишаються гори по-скутинській, їхні теплі схили растаман травою порослі. Там і знайшли Янку-растаманку, на самому майже вершечку, в заростях, лежала. Видно, вже встигла растаман трави спожити, її то чималенько. Біля ніг її три чи чотири обгорілі хвостики паперові куцюрбилися. Вся така безтямна, з посмішкою на устах, Лежала Янка широко свої очі зелені, розплющивши. Паховки Янку зауваживши, на неї одразу не накинулися, тільки двоє стали вартою за кущем, а третій полетів Азар'яна кликати. Невдовзі повернувся з ним, і спішившись, увійшов старший десятник, вже трохи пожовкли гілля десницею відхиливши, всередину куща до Янки обсадженої. А що там було, того вже ніхто, крім самого Азир'яна, розповісти, не зможе, бо не бачив. А коли що й чули тих троє гринів, які кущатого вартували, то в них вуста присягою запечатані. Пізніше, десь надвечір, чи, може, наступного ранку, знайшов тіло Янчене вов, який растаман траву збирав потроху для потреб ритуальних. Вжахнувся вов тіло розтерзане, побачивши, та швидко зрозумівши, що до чого, пісню погребальну завів, могилу викопав, і в ній поховав дівчину рудоволосою з зеленого оку. Тільки ті очі зелені на скривавленому обличчі залишилися. Сам Волф, ну він же теж не дурень, йому жити не менш за інших хочеться, Погреб здійснивши, швидко десь із міста вибрався. Чи то в бік храмів древніх, у пече жити перебрався, чи в лівий град подався, на піски, на попелище. Але більше його ні гритні, ані люди вільні не бачили. Може, хіба зі смердів хто? Та смерди, вони ж теж тямущі. Слова зайвого не скажуть. А тим часом очамим Ря, пройшовши зо три чверті дня дороги, встигла знову зголодніти.